A márkírása szerint való Szent Evangélium első fejezet. A Jézus Krisztus az Istenfia Evangéliumának kezdete, amint meg van írva a prófétáknál. Ímé, én elküldöm az én követemet a te országod előtt, aki megkészíti a te utadat előtted. Kiáltónak szava a pusztában, készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az ősvényeit. Előállva a János, keresztelvén a pusztában, és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bűnöknek bocsánatára. És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya, és a Jeruzsálem beliek is, és megkeresztelkedének minnyájan ő általa a Jordán vizében bűneikről vallás tévén. János pedig tevesző ruhát és dereka körül bőrövet viselt vala, és sáskát és erdei mézet eszik vala és prédikálla mondván. Utána jő, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván sarujának szíját megoldjam. Én vízzel kereszteltelek titeket, de ő szent lélekkel keresztel titeket. És lőn azokban a napokban, előve Jézus a galileai názáredből, és megkeresztelteték János által a Jordánban. És azonnal feljövén a vízből, Látá az egeket megnyilatkozni, És a lelket, mint egy galambot, őre áll leszállani. És szózat lőn az égből, Te vagy az én szerelmes fiam, Akiben én gyönyörködöm. És a lélek azonnal elragadá őt a pusztába. És ott volt a pusztában negyven napig, Kísértetve a sátántól, És a vad állatokkal vala együtt, És az angyalok szolgálnak valanéki. Minek utána pedig János tömlőzbe vettetett, Elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangéliumát, és mondván, Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látás Simont és Andrást, annak testvérét, amint a tengerbe hálót vetének, mert halászok valának, és mondanéki Jézus, kövessetek engem, és én azt mivelem, hogy embereket halászhatok. És azonnal elhagyván az ő hálóikat, követék őt. És onnan egy kevéssé elébb menve, látá Jakabot, a Zebedeus fiát és annak testvérét Jánost, amint a hajóban azok is a hálókat kötözgetik vala. És azonnal hívá őket, és ők atyukat Zebedeust a napszámosokkal a hajóban hagyva, utána menének. És bemenének Kapernaumba, és mindjárt szombat napon bemenvén a zsinagógába tanít vala. És elállmélkodának az ő tanításán, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudók. pedig azok zsinagógájában egy ember, akiben tisztátalan lélek volt és felkiállta. És mondta: Mi dolgunk van nékünk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél le, hogy elveszíts minket. Tudom, hogy ki vagy te, az Istennek szentje és megdorgál -e őt Jézus mondván, némúj meg, és menj ki belőle. És a tisztátalan lélek megszaggatá őt, és szóval kiáltva, kiméne belőle. És mindjárt elálmérkodának annyira, hogy egymás között kérdezgeték mondván, mi ez, micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsor a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek néki. És azonnal elméne az ő híre, Galilea egész környékére és a zsinagógában azonnal kimenvén a Simon és András házához menének Jakabbal és Jánossal együtt. A Simon nap pedig hideglelésben fekszik vala, és azonnal szólálnak néki felőle. És ő oda menvén fölemelé azt, annak kezét fogván, és elhagyja azt a hideglelés azonnal, és szolgálva a nékik. Este felé pedig, amikor leszállt a nap, mind ő hozzávivék a betegeseket és az ördöngősöket és az egész város oda gyűlt vala az ajtó elé. És meggyógyít a sokakat, akik különféle betegségekben sínlődnek vala, és sok ördögöt kiűze, és nem hagyja vala szólni az ördögöket, mivel hogy őt ismerék. Korareggel pedig még szürkületkor, felkelvén, kiméne, és elméne egy puszta helyre, és ott imádkozék. Simon pedig és a velelévők utána sietének, és amikor megtalálák őt, mondának néki, Mindenki téged keres, és ő mondanékik. Menjünk a közel való városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem. És prédikálva azoknak zsinagógáiban, egész Galileában, és ördögöket vala. És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvénőt, és leborulván előtte is mondván néki, Ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig könyörületességre indulván. Kezét kinyújtva megérinté őt, és mondané ki, akarom, tisztulj meg. És amint ezt mondja vala, azonnal eltávozik tőle a poklosság, és megtisztula. És erősen megfenyegetvén azonnal elküldé őt, és mondané ki, Meglásd, hogy senkinek semmit ne szólj, hanem eredjel, mutasd meg magadat a papnak, és vitt fel a te tisztulásodért, amit Mózes parancsolt bizonyságul nékik. Az pedig kimenvén kezdde sokat beszélni és terjeszteni a dolgot annyira, hogy nyilvánosan immár be sem mehetett Jézus a városba, hanem kün puszta helyeken vala, és mennek minden mindenfelől.